Rudigula, Gyula Előre! Ki volt Damjanics János? Mikor megkérdeztem az édesapámat, lángolni kezdett a szeme, az orcája kipirult. Az volt csak az ember, fiam. Nem született még olyan ember, mint ő. Damjanics volt a hősök hőse, a csaták orosz ő volt a fergeteg, amely elsöpörte maga elől az ellenséget. Damjanics János volt a magyarok legvitézebb katodája. Megkérdeztem az édesanyámat: Ki volt Damjanics? Az édesanyám így felelt. Damjanics volt a férfiak virága a legnemesebb, legbátrabb katonája volt Kosut Lajosnak. Aki az ő nevét hallotta, ha gyáva volt, egyszerre bátor lett, ha vitéz volt, még vitézebb lett. Az anyák büszke örömmel adták oda a fiaikat Damjanics katonájának. A Damjanics katonái, ha meghaltak a csatamezőn, Egyenesen az égbe szálltak. Béna honvéd járt a házunkhoz. Nyomorék volt alába. mankóval segítette roskatak testét. Az eperfa alatt szokott üldögélni. Ott szívogatta a pipáját, és melegedett a napon. Rongyos, esőmosta, vihar tépte, vörös sapka volt a fején. Ezt a sapkát még akkor se vette le a fejéről, ha kéregedett az utca sarkod. Megkérdeztem a vén koldust. Bácsi, ismerte a vén Damjanicsot? A koldúsnak remegett a hangja, a két öreg szeme pedig könybe Én ne ismertem volna, hiszen én az ő katonája voltam. A vörös sapkások voltak az ő legkedvesebb katonái. Akik voltak a vörös sapkások? A vörös sapkások ők voltak a legvitézebb honvédek. Csupa fiatal emberből, gyerekből telt ki az egész zászlóaj. A legöregebb közöttünk 25 éves volt, a legfiatalabb pedig alig látszott ki a földből. Na, az vitte a dobot. Nem volt még tizenöt esztendős a dobos, mikor hagyta az iskolát. Elment arra, amerre az ászlót vitték. Nem volt iskola, elmentek a tanítók, tanárok. Az Isten szolgály, a papok kardot kötöttek a derekukra. A kisfiú nem bírta el a puskát, dobot akasztottak tehát a nyakába. Így ment előre, vidáman dobolva, együtt a sereggel. A pajtársai, tanulótársai ott lépegettek mellette a sorban. Csupasz álló, vékony, cingár fiúk ebelték a nehéz puskát. A hadnagy pedig olyan fiatal, képű fiú volt, mint egy kis leány. Hát csak a zászló tartó volt idős ember. Vén bakancsos volt az öreg. Deres a haja, a bajúsa. Kiszolgált régi katona volt. Otthon szántogatott a falujában, de mikor meghallotta az ágyudörgést, mint a huszárló a trombit a szót, egyszerre otthagyta a falut felcsapott katonának. Öreg már, kent bátyám a verekedésre, remeg a kezében a kard, rövidlátó szemével pedig célozni se tud már. Mondtad Damjanics, mikor az öreget meglátta. Menjen, bátyám, haza! – Az öreg megpödörte a bajuszát. – No, azt már nem teszem, tábornok uram. – Akár akarja, akár nem. Én itt maradok. Damjanics gondolkozott, mit csináljon az öregkel. – Tudja mit, öreg? – kiáltott fel egyszer, Legyen maga a zászló tartó a gyerekek zászló ajában. Oh, vigyázzon rájuk, közel ne eresze őket a tűzhöz, nehogy még baja bajaessék valamelyiknek. Legyen maga a csapat apja. Magát teszem felelőssé, ha valamelyiknek baja esik. Akkor még így beszélt a tábornok a hát Nem mutathatták meg addig, hogy mit tudnak. A vém bakancsos azt felelte. Jó van, majd vigyázok a csirkékre. Ment a sereg, ment. Az ország határ széle fele igyekeztek, ott ütött ki a lázadás. A gyerekeknek feltörte a lábát a nehéz bakancs. Sajgott a lábuk a nehéz fegyvertől. Az öreg zászló tartó bíztatta őket: Na, ne féljetek, gyerekek! Majd, ha megdördülnek az ágyuk, egyiknek se fog fájni semmije! Próbáltam én azt! Te pedig, dobos, verjed frissen azt a dobot, hadd masérozzon a szegény baka! Perget a dob! A csapat ment előre. Egyszer, este pihenőkor híre futamodott, hogy másnap ütközet lesz. Ejj, felragyogott a vénzászló szeme. – Érzem már a puska porszagát mondogatta a levegőben szimatolva. A zászló aj se tudott aludni egész éjjel. Minduntalan fölkelt egyik másik, és belebámult az éjszakába. Ott, messze a síkon, sötéten húzódtak el a Szent Ott van az ellenség. Még nem is virratt, már megharsantak a trombiták, peregtek a dobok, paranyszavak a levegőben. Kímélni kell a gyerekeket, mondta Damjanics. Ne ereszétek őket nagyon előre. Egyszerre megdördültek az ágyuk. Renget a föld, még az ég is elsötétült. A sáncokról gyilkos puska tűz ropogott. Egy nagy kiáltásba olvad bele az egész mindenség. Előre! Előre! Előre! Ezt kiabálták a vezérek, ezt kiáltotta a honvéd a honvéd társa fülébe. Beledobbant a szív. Előre! A fürge cingár fiúknak, mintha szárnyuk nőtt volna. Kinek jutott volna most eszébe a félelem? A csatazajban, az ágyúk dörgésében, a puskaropogásban rohantak a fiúk a sáncokra. Mint megannyi fiatal oroszlán támadtak az ellenségre. Már odafönt voltak a sáncokon. A vénzászló tartó föltűzte a három színű lobogót. Futott az ellenség, amerre látott. El volt döntve a csata Damjanic a csata után odament a vörös sapkások zászló aljához, és megölelte a fiúkat. Nagy, fekete szakálla, remegett a meghatottság túl. Bömbölő, oroszlán hangja, megszelídült. Ő, fiúk, derekasan viseltétek magatokat. – Ti vagytok az én legvitézebb katonáim! Aztán előkerült a vén zászlótartó is. – hát nem megmondtam Kennek, hogy hátul tartsa a gyerekeket! – kérdezte Damjanics tréfás szemrehányással. A vén bakancsos két könnyet törölt ki a szeméből. Olyat nem lehetett ezekkel bírni, tábornok uram, csak előre akartak menni. Múlt az idő, a vörössapkások ezen túl mindig legelől rohantak csatába. Szerette is őket Damjanics, mintha valamennyi a saját édes fialet lett volna. Nagy híre volt a vörössapkásoknak. Abba az ászlóhajba jutni a legnagyobb dicsőség volt. Sok diadalmas csatában véres ütközetben vettek részt a fiúk. – Szurony, szegez és előre! – ez volt a Damjanics mondása a csata előtt, és a vörös sapkásoknak ez lett a harci kiáltásuk. – Retteget tőle az ellenség! – Retteged Damjanics túl! Nem volt olyan vitéz, aki meg tudott volna állani előtte. Nagy a lobogott a csatákban legelől, mint a fergeteg diadalmas lobogója. A vörös sapkásokkal a pokolba is elmennék, mondta egyszer. A vén koldús, mikor elhallgatott, levette fejéről a vörös sapkát, és megcsókolta. Remegő hangon mondta, hát, nem is volt magyar származású a dicsővezérünk. szerb szülők gyermeke volt, de olyan vitéz magyar kevés volt még. Amilyen a csaták orosz lánya volt.